سلوور مسمان کې حضرت ادریس مبارک دي سلوور مسمان کې مبارک دي ادریس السلام مبارک او فينځ مسمان کې هارون عليه السلام دي علماء ویل دي چې دا څون لږه چې په رتبه او په شپږم مسمان کې حضرت کلیم مبارک دي او ومسمان دا برا اوو بمش مان کې حضرت خلیج وی بیت بي المامور ته ځړ دواله د حضرت بي, بي دقص بیت المامور بیت بي المامور د چړي کنه د بیت الله محاذات ترسته پرې دقص څخه چې دا خبر نه ده د بر پدوي او بیت د د لا پاسه دي حضرت وی بيد د دینه ما کتل بیا بیا سره پرشتې را دي تعویدی اوب د وی په د ورځې د قیامت پورې وارت د راځي تواب دومره پرشتي حدیث وګبه بیا راځي د خبر د راځي حدیث تر میراش غړي وګدې کټولې کی اور بدره اوسو خبره مې ته پکیو کډایات اخا بده ابراحیم علیه سلامی علیه دوری دادا بده وکس اے او بیا راکوشو ایچه حضرت راکوشوی دی ایچه انگر چا دیلار کنا داول بیعت المقدس دا جنور پیغم دی براق راگی براق مانسور دی او تا بیعت المقدس بولیار دا تا تکت بس دی تا براق دی دا تکت دا او بیعت المقدس دا راگی او ظاڈای را او Blazeta ki cigamdir author Bazha S플� utveckladu ppm ph�ro afran ob iso u dra Laughter He dhar purchased by 20 v chemical dhar zad vase dis oh z ha pro t s ark ought ان ب اف بیت المقدس پورې خو په وړاندې د سل کې دا د تاسو دې چې راځو عايسان خبرې کړی ناغت هیڅ نه دي, دي, دي بس حدیث مبارک کې بیا راغلي دي چې د بیت المقدس د اسمان له اندره پایره کوچ شو د څو ورځې روزنه پایلې دوه نذر پایلې اته په دې خاطر دې نده دې اصل ثابت دي او د دې کیفیت باندې مونږ غوښته بس چې د اسمانه پر اندره په الهګې د دې ته شوږم انې په پولو خبرې دا تک دي جبريل وسره ده نو بس دا په وشو ته د تبران کې خبره تا دې حدیث کده څه الفاظ ديږي د دې کړي روته به بیا به جمع شو دي کنه خدای شانه تہ قوتیک دیلو او زمونږی استاد ولرا د دیوبن عالم او دغه او تعالی غوته وی چې شه بيداميرا د شپې ولي شي د خلق په ما شو کې سره د شپې بلاویږي دا به ما شو کې سره خلق د شپې نه بلاویږي ځل په واده خدای تشکر او رضاوات کړه خو بلان بحث کې چپ پېږه د دې باندې خدای پیګیدې سره زمونږه څکار دي کدا څنګه د دې باندې قومنګ نیو مکلفو د دې په پوی هغه موکلف یو نه بس دا په دې پورې څڅ کدی نوږوي کې د صحهت لوزو یاد صحهت صلات سم سلم موقوف په دنا بل صدیقه تر څوږي وای او قاعده جام ما دل جواب ده سبحان الله او دی دا ار باسمه یو نقصان اسرا اسرا خودش په تک ته وي خون لیلن د استراغله دی د تجرید د تل په تجرید اسرا چې بوتله لري او کدا لیلن نه کدا نو موږ اسرا معنا کولی چې د شپې یي بوتله اشراچ بو قلی دی بیا عبد ہی بندخ فل صلی وسلم طالب عبد ہی چه دیکھا طالبو دیدے کی او شو خبرے وو یو خبرہ دی بار چه در ہا روح فحل جسد ندی خدا دا میرا حضرت جدین و روحانی و جسمانی دوار ده کسیر پی روحانی دوارده دوارده او کسیر پی روحانی شدی نو اسمان تا پروح سرختل قیوکا پیرم کیدی شدی مسلمان خلا در کنار کپاسے کن بیگی دا خوارس بیا دا خوارد حضرت مبارک روح سمقام نشده و قارتلی کوجی اسو فیشوی جواب او بلل چې فاروح باندې خطر دین نبات علم کو انکار ولیکاو ها او قاضی مسلمان نه چیرې مرتد شو د دی وژن کنه حدیث یې زهار وکاو او بل چې دا ام بی حلی بی چیرې حضرت ته وې تاسې د خطر می پاکو دا خبر خبر کړو کنه په کده دا دی وکړه کنه تک زی بدیو شي چې هغه زمينه وړه په دې وچ وی وینه او صدیق اکبر صدیق ابو جهل لا کې ویاله کبي صدیق اکبر وی هغه ايا په دې بل څوي يوسف وی څوي وی چې زو خاشمان تخته لې وینه بل دا مو کړ چې زاخشمان تخته کړ وتبي وکحو شتا دحله د بیمار دي د صدیق کوي چې هغه ویلي شرط شي جحضرت مبارک وی دی نشتا د دی وینا ندما د نن روز نه پدوش را بیمان دی دا څو وی پلس اوسه وګوره کدا په روح حتل به روح انسان ختیشي ولدا سنوی له کومه وی له اسمان ته خو ختی د بده کار او کدا کنو کو پاتچکان او پاجرانو ار څو ختیجی کدا سنته د خووب خوچدی نه بلکې ولبو کافر لبز دی کړي دي چې کافر هم ختیجی پوږه ولې وجه نه چې خوف دل او بل چې کپ د روښتو وما جان دروې التی ارینا کا قال حبر الامته رؤیت عين لا رؤیت منامين بګي اټرجمان قرآن وې چې دالې دل د استرګو دی نه دل د خوف نه دی روان ماشه نو نه انکار به اخم کوولې کوېږي مځا انکار چې کو خدا معلومه شو دا صدق دا بیا دي او شو دا به بیا دي چې او خبره تا ته وړه چې عبادت عبارت دي مونږ شي بشه وي چې کا مشکلې کلی دي او چې عبادت روح ما الجسد دي ګاړه دي بل خبره ها پېږي امام پخروتي نزاجلي کړې دا چ بیا د خدای پاک ویل دی محمدن په رسوله په نبي دی د ان ذمه دي د کی اشاره د یو په کی اشاره د خبره تا چې مقام د عبودیت او په مقام د نبوت او د رسالت پورته ني وګوره Tale Bogore په ځینې سره په دغه اوکیشن مشرقه ایدیو طالبونه خبربر مطقې او بیا بیا د هغه د روح په یاد دي چې دا خبره وکړه هغه درته طالب راغلی دویلې چې مقام د عبودیت په مقام د اشارته او نبوت پورته خلقو یو استاد د سمه وینم مقام د عبودیت کې توجوه چاته خدای ته اپو مقام د اشارته او نبوت کې توجو توجو مخلوق ته دا پهې موقام د اړوي موقام د عمودیت او موقام د جنګو توریساله پم ته معیار د ورته د خد دا موقام د عبودیت په موقام د رسالت او د جنګو طبيعهم پرپورته د ګرداس نه چې د موستا موقام د عمودیت فورتیه د تاسو څه ویلا دا څه په لګو کولا هغه در خپل پورته کوجی نه الیک خپل چې دا که د تاکید د اوس وا په دان زما نه له بندا کې د مقام د عبودیت او په مقام د نبوت او د رسالت تپیغم برپورته د ګره عزت عبودیت یعني څه کومه په زما د پیغمبرای کی کار نو واست چې په مقام در سعادت کې په مقام د نبوت کې توجه مخلوق ته ده په مقام د عبودیت کې توجه خالق ته کیږي ولګي کوشش لا خلق ته ښایره غونډه ذات شو او بل بل بیا ته کې د اشارت تیج تش اسه مسیح علی السلام ته خلقو خدای و وی چې د ته چې خدای و نه و بیا حقیقت ورلا ثابت ک چې د وګریدا تمر له لو... لوی کمال نه ولا ورکړ دي خو صبر د دیلوي کمال نه په موقام د حقیقت کې دی په موقام د حقیقت کې نه دی کړی یعنی ماحوظیت کې نه دی وايي چې ماحوظو ته چتهونه وایي دمار دې کډ دې ته اشاره ته چاګر چلوې موقام ورکړ دي ا سردا ال صالح په موقام کې وقیت لور قومیده تده دې مقام په خوځه حیرت ورواقع شوه به یعنې په خوځه او خدای ماشیه علا او هغه چې دې نو لوی مقام او هغه د خوش ان په غری خلکو ته کړم اچانه جدت ته چټو بیا دې شي دا معنی نه اب دیه دیوته او او دا دین اللو یا بزرگی بلنشتا چه خودای پاک راولا کی که خبر بنده دا, دا پخبر ہوئی چه دماغ بنده دی این پخبر ہوئی که نا دا پخبر ہوئی خودا ہوئی چه برکن پاک ہوئی چه محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان بنده دی زمان سم بنده دع دی بدا قخبر انشاءاللہ چه دین اللو یا بزرگی بلنشتا باس قولا سیکل لیلن دعلا الاجره في حصة من الليل ویوحی صدش بی تورش فمکمل مدا یوحی صدش بی عدی بانی صدلیل چه دا حی صدش دا تنکیر دلال پی دلال کیکن دا حی صدم من الليل تورش فمدا عدائبوتو من المسجد الحرام دا الحرام حرام مبارکنا پيږي د مسجد حرام نه چې حضرت مبارک وي زب حديث وکړي ټيګه عبد الله غري شهزدا او مهاني بي بي فکر کوي نو وایي چې په تداد د شپې کې دی اټو او بیا را نی حديث بیت الله سر فاطمه او باځه و چې نه د حفيم کې وو نه د تیز یا جبريل عليه السلام باسو وي کوي کنه او مهاني بي او د ام مهاني بي دقا دينا بورا اخماني صورت بورا اخماني داخلتر صورت هلی پیشن لیلن پا يوحی صدا شفیكی دا نو دا طول ما جدی حرام فدیت مشتبه اللذی ها؟ او میحانی بی بکول کم دیکیر خماتا معظمه کریم خا حجر کم دیکی خماتا ما جدی حرام کریم دا ما جدی حراما او حجر او دکر حدوی مویما حجرم حجر و حدیم دی او دا امی حانی بی بی کو املابا چو مسجد حرام نا تر مسجد اخصوا پوری اخصوا پوری چی دیده سن دا مسجد حرام نا دیر زیاد کری دی چی دو میاشتو مظل دیده او دیده پیادل چی دید و میاشتو مظل مسجد اخصوا چی دیر زیاد او دو مجده اقصاد جده که نده دیو سغل ری مانا بنا که ده عالم که داخل شبلی مجده اقصاد تطوی بیت المقدس ده اس عالم دینه چاہی شایق فگه جامعی سیبلی کری دی چه شایق لعالم شی ده دنه مانا بس نو اس بدق مجد مانا که بیت المقدس الَّذی اغا بیت المقدس اغا مجده اقصاد بارکنا حولهو چ مونږ برکتونه غور دولی دی, دی, دی, دی, دی. دی او برکتونه اچوري دی حوله او چاپیره د دې مسجدي احسان د دې بیت المقدس نه ول چاپیره شام دي وايي مرګ دې چاپیره یمام په وحید وی چې چاپیره شام او شام مګ دي چې د باندې برکاته دنیا بیو خره بی دي برکاته دنیاوی او پېږی برکاته دینی دي او دنیاوی د برکاته دینی محبت الوحي زیده راقو زیدو دو وحی ده محبت دو وحی ده مسکن دو انبیاؤ ده مولد الانبیاء ده زیده پیدایش ده پیغمبران دے. مسکن الانبیاء ده مطبن الانبیاء ده پیغمبران فکر فول دفتی شبیر حبت شای بوئی تک دا دا پھول فدوی براکات دا آسمان دا, دا, دا, دا, دا باران پرشان بری کی کنو او برکات د دې دي دي برکات د دنیا وی هغه داری شباعات پکې ډیر زیات دي دنیا ته وسرور جنت ته دي او خوشال دي مقامت په حجې کې دي او په خوشال دنیا کې وسرور جنت ته یو دارین شاد مبارک نہ حو لنوریه هو مرګ دیه د دی اره لنوریه ا ته طالب دې کې د دې لپاره مطلب دې چې موږ اوخه یو د تا ها ویګي او دا سده دا, دا بیان دا غرض د سفر حکمت دا بیان دی و دې سفر کې څه او پنځ په سره مونته صغره ثلاثه پنځوت سره به او مونته پنځ په مدری دا چې سیاحت یې سیل سفر دي سیل سفر نه دی لنیو لنیو ریا خبر وختاره کلا چې مقصد د دې سفر سري دا په یوه د من سفر د کلمو د پکنه په کټوب باندې ژوند متاخه د شپ شپ سفر نه زیاده سیاحت سفر نه دی لنیو من آیات نه د دې لپاره دا په اسرا پورې متعلق چه منگو اخیو حضرت مبارکتا حاو رویتی بسوری منگو او اخیو پیغمبر اللہ علیہ السلام تا من آیاتنا من قدرتنا و علاماتها عجائبان تخدرت علامات تخدرت و تخدرت انہو هو السمیع البسیر بے شکتا اللہ پاک جدی اولیدن کدی اقوار جناب رسول اللہ نا چپا ده احوال باندې د سیویله څورته نه جام کې به خی دا دي ویګي چې ال تکي پر سیدره المنتهه کې ولا قدرا انزل تن فرا عند سیدره المنتهه هو هو سميع دي اوري دنګي او والو رسول الله لدا او بشویر او دي بنا دي په احوال د پیغمبر الله صلی افوانه د پیر امام رضا السلام دی بنا دی نو ټکي استعداد د ميراج دی مستعد د ميراج د کنه دېدا بصوير دی ماته د وېچ بصوير دی ته وې بصوير څه ته تا په حقیقت تشه بصوير ا ځانته چې دې په پوره هده شه باندې شدي پټما مې ماهيته په تمامه حقیقت تشه ده دې لږې دې نو به سو انو سميول به حافظه بداو خبر اخر کې کړي تر باز بیا واپس کو هغه چې دین حضرت مبارک بیا را راغی واپس دته بیت المقدس سره اورنګ د مسجد حرام ته نه درهغله بل ته بیت المقدس سره راغی او بیا چې دین او کنه دلته السلام راغی او کوم پیغمبران چې دبره پاسمانو کې سره ملاقات شيو اقا پیغمبران چې اویشا لدت البيت المقدس كده ده مخلاجل ها او دي رادي و طول الشرا خبرت ريوكلي او تقننج بيري الا سلام رادي و تيبيج مانده توادشت پیغمبر الا سلام مانده تروان شو امام الاولياء مكن شو نو دايوش انت بياله كده ولي انا كنت تحت حفص ده خبر لي كده امام الاولياء ار تيبي مانده شو مهما الاولياء نفو او دیو پچھولا دیا روحاناً یا جسماناً پده قدی پیگی او دا چه دیکنا دامونس چه دینو اصل کدر راست دو پٹیم کے دی در راست دو پٹیم کے بس رازا او بیا چه دینو دامونس ویده سبا دی او باتی ویچه دشپی تاجد دی ویچه پتاکتیم کے پرچب دی ویچه پتاکتیم کے پرچب دی او افسرین حافظی سے ویچه نظر سبا مونس دی بچا له حد تجربه دو پټیم کې را حافظه په دې ولاړ دي چې دا دو پټیم کې زیاده دو پټیم کې نه دي دو پټیم کې માતા ته ویژه په پر دره کار او پد قزید د قدمونه کې یو خدل چې بیت المقدس چې نو هغه مبارک شو دي پاغي مبارک شو دا خبري لیک را سند انه السميع والبصير وآتینا موسی الکتاب دا خبر اول لږه چې مسجدیا سما کثیر شونه ډیر مناسب نه کوي راځه منی اسرایل او قبلا ځکان ولیدو وآتینا موسی الکتاب او موږ غوړکړو حضرت موسی السلام ته تورات مبارک او وجهانا هو کې دو خبري دا رجلہ جعلنا ہو کے دا زمیر موسیٰ علیہ السلام تراجے کے نعوم سیدہ اکر کتاب تراجے کے نعوم سیدہ وانا سبب دا حرایت تیکن منگر دا دا کتاب دا موسیٰ السلام یا خود موسیٰ علیہ السلام حدل بنی اسرائیل ہدایت اور رحنمائی دا پار دا بنی اسرائیل دا دواد دا یاقوب علیہ السلام الا تتخذ وقلنا لهم كلا تتخذوا ده مقولا ده قول مقدر ده او ان بقي زائد دي فك شيء ويجي ان بقي زائد دي شد مقولي مقولا فوق الجملي ادي خلف المقول فداويل ده مصدر گردي ولا ما ذوق لك بينا كلام ها حركه جور تنحف بيجي وقلنا لهم ان پکې زائد دې ان الا پاصل کې ان لا دې کله دې ان لا دې نو لا پکې زائد ان او کزايده دې کې نو ان خو خپل مذکور په تابع د مصدر ګرځې نو خو مقوله به علي شي کېږي مقوله خو به لا تتخذوا من دوني جتا شمني سي سيوا زمانہ وكیل کار ساز وكیل سمانه متولي <متولی د قارونو خپلو متولده کارونو خپلو بل سوپنی سه بس ماونی سه متولده خپلو کارونو اندقش دک خیری پدیز منگ ایمان دے ذریت من حملنا محنوح یا ذریت من ولی دا منگا طول ددقی الواجی و خوبنی سرائی رو خودی چی دی نا ذریت والی منسوب دے دامنا دا مذاپ دا حرپیلی دا حضب شوی دا یا ذریت من زریه ته ولی منصوب دی منادا مضافه ده حرفین ندا پکې محلو پد ا نسل د اغه چا زریه ګورې نسل ته وې اغه الواعد د اغه حملنا چې موږ سوار کړیو معنوهن معنوهو سره د نوح علی السلام نا په بیړې کې انه کان عبد شکورا نوح علیہ السلام بنده شکرآده شکر گزار کثیر الشکر ط حالت کې ډېر کثیر شکر نو څه مطلب شو ا ا 10 کې زتا دې خبره کا وخه ذریه تم ان ای ال وعدد هغه چا او دار موږ او تاسو څه منګه سوار کړیو حلوا د هغه چا چې ويمنګ سوار کړیو تاسو ورسولم سوار کړیو فکرت سردنو علي سلام نا په بيړې کې او انه د نوح علي سلام کانا عبد الشکورہ نو څه مطلب شو ها او لپکومو مسلوو بالشکر بل عبادت دا دب شان شیف و شکر و عبادت کی دا مقصود بالندا دی حالا نمتا کیا دا دادتا دی یا ذریعت من حملنا معلوحن ند دا دی ندا سمق ذا چو دا که مقصود بالندا چو لکه تس اے یا زیدو یا زیدو ای ای تی بیل ما ندا ای ای تی بیل ما مقصود بالندا دی کنن یا زیدو سمانا چوز یا زیدو باس را دی وقدو اینا و اوحینا او, او منگا وحیرالی گئی و بانی اسرائیلو تا پواسطی پو تا پیغمبران کتاب و اسمانی کتاب کی چه لطب سے دننا تا خدا تا ارس مالوم دی علم بید او خونا چه تا بندن لا واقع شوی ندی د تا لا فتر چه دی دی با دن دا خیا واقع کی لطب سے دننا کاری کوي پساد با قوی فی الاردوی کی پتیز مکا دا شام کی مرہ تین دوکر دی دا اولگی دو دا حقوق اللہ سرا اولتانون علوان کبیرا او تانسو با سرکشی قوی پس سرکشی لوگ یسرا لوگو یسرکشی با دا پا حقوق اللہ عباد نحن با وم بتذیع غ حقوق لا ک یوم بتذیع غ حقوق لیمات کوي دا ضالدا کوي خغه غ بیا بشی اروار بدل حذاب تر کو حیذا جا ابادوله با هر کل چرشی و ده د اول د دو فسادو دا په شریعت موسوی کې دې د فساد کړي دا فساد په شریعت موسوی کې دې تانه وی بابا لیکل بي چې دا په ساده د بي په شريعتي موسوي کې دي نبا اسنا علیکم مغ با مسلت کو پتا ده را باس په منر تشریح مغ ب کو پتا شعبان عبادن عباد الله بنديګان زمنګ را کا پیر ته خودي بنديګان ورک خبره تکو پوری باشن خاص بنديګان زمنګ د پاره اولی باسن چه خاواندان چه کم دیکوه اکی اولی باسن چه خاواندان ده سخته دی جنگ دی شدیدین سخته اولی باسن جنگ دوی خاواندان ده جنگ شدید سخته نپا نو دوی با وګرځي د تالاش تاسو د پارا دوی و تاسو تالاش تاناش کی تاسو تلبوکي خیلان د ديار وسات د ديار پمن د کورونو کی په دې مان د کورونو کی بم وګوري او راوګم بشي یا بم قتل کی یا بم قید کی یا بم قتل کی او یا بم قید کی ادب یاد دره چوکانو وعدم مفولا او دا دا ودا مفولا پیسه لکړی شی مخزی جن علی فل پیصلکړی شی ددا زلہ دی باندې پیسل او غدا دا پېږی چې بی دې د کې غردات چې دې غری چټه پاسیر پکې پا باځ غری دای شي دی انسان به شوږي چې شعیب علی سلام مبارک اقلا قتل کو شعیب علی سلام نواس ناول واقعدا په تحقيق کومه دا کړې دي ا دې کې بری بادي ته پاسیر غرهوم فائدې دي چې او وي برڅو کې کړې دي ا خبره مرابط ده هغه د شوعي بليه سلامي قتل کو دا شريعتي موشي کې او ناغې پیګ او ټول علماء مونږ د دې وبن چې دا هغه وقایره ښه چې فې بليه سلامي قتل کو با دي به نو خدای پاک رزل جلال بخت نصر چې د ټولي دنیا داغو هغه خدای په یکي کمن بیاو شدي حکومران شوي دي د په مسلچو او سهرګي او بيت المقدس مبارک قبضه کو او بیا قتل کړو د دینه ویچ او یا زرمه شمان زنان قید او زنانې فقید پودلې نور خلاپر او په لخوا باندې په قتل کړی دي او بیت المقدس لوټي لوټي کړی دي په د باندې صفاح کوي شوې په او بیت لوٹی لوٹی آو بی المقدس لوټي لوټي کو او فکه شراب او کل دمه بکه ګاډي کړی بیت بیت المقدس سره چې دو شو نه دا د چا د لا د مسلمان نو شو کده دا نبی کړی دی شوای بل سره نه خطر کړ نو غلي بدار کړو او دا خود خدا, خدا قام او تر رپورٹ شو دا تحقیقي خبره دا آر آر دا آ دیوې له تفسیر جلالي لیکس خبره کړې د نوغه ګوره ما په انسان ده کله تو ککیه خناخل دي د بل نه نقل کړې جو دکنه دي صحیح دي په شې هغه د دې کې موږ جلالي چوي نوم ز طالبان ته د خبره اصل دا سره انسان ده کې کناغت بری روایت نیو او روایت کب دودي بيو کنه انسان دي بل وې نقل کړې انا خل باندې وختاشېله مقاله دي فمګونه وختلې دا زوخته تلګيایه مت وګوره دا تفصېلو کې په یته بابا مکان دا ټول علماء چې دا شهید دی وبند علماء دي دا وی تفسیر ور دا زی سم مراده ده بیا خدای په دې غلبه ورکړه از سم او بیا مونږه دوبارکړلنه مونږه راتلنه وَعَقَسْكَلَا لَكُمَلْكَرَ دوبارم کلا ستا سورا پارا کررا غلبا مرادا کررین سری غلبرا علیهم پا دی مجوش. دا مجوش تکر ولی دا بخت رسر مجوشی وگا. او دی ولی زنا مو مجوشی مو پا ار سی پتیزا مبانی مصوب خود اصداد ارازم او و کان او و عمددناکو ایبن اسرائیلو منگ ایب دادو کدتا سورا بیان بوالین مِدر مِدر او بنی قزامن او مال می در قزامن می در کړ وجان نا او موږ تاسو کردو لې اکثر د جهات تا قبيلينه د 20 او د شمار نه اپورتو کملاته ورته وي خو ته کو ته ملاته وروي تاسو بلاط نه مې درته ویل ته ما بلاط دیر او لنا تطوی چدان ګری په د یشمانی کتاب کې وا پکم دا وګورې دې نه خپل نشه ک دان کتاب کې وا چې ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتُم فلا ادا دې پکې وکړو او ک چرته تاسو نیکي کولې خک وې نو احسنتم خک وې لانفسکم د خپل زنده‌ فار پیدا تاسو اوبین السعتم او ک تاسو بدی کړے نفلها وی کی فلها کباله د عالم پمر دا عالم داخي و با لو زررهم پدې نفستي الله په کوی فیضان جا عباد الاخره دار از هر کله چلا شی واد کر وعدل مرتل اخره اخره صفت ته مو عم مره تو دعا کر تو بیم پسند وقت راشی نو پس را دی کده جی ا دان دې دې ده پات چلی یسو او اوجو حکم جدوی رنجن کی مخونا ستا سو ستا غم جن یسو م ناسو غم جن کی مخونا ستا سو دار از اول یدخل او داخل شی دا بندگان زمنگا دے مسجد بیت المقدس دا داخل شی کما دخلوه اول مرہ لکہ چوو داخل شی پاول کرتی په پا تخریب کار ہے سران اس ببیا تخریب کاریو تیو مخشوکا نشوا او ولیو تبیرو تب خبی کرکو آیات پروکو من بیارتا مختصر خبرو کو ولیو تبیرو تب او بلده دې دا پانرا چې دې حالات کې د باندېگان زمنګا چکم پتا شو مسلط کړي دي په مسلمانانو دې حالات ما اغموزه علو چې بي په غلبہ کړي دې حالات کې اغه شې اغموزه علو علو مسلمانان غلبو عليه چې دې باغي علب کړي تدبيرا په حالاتو اګادہ دا جیحییٰ لیه سلام مبارک کل قطل که دلتر آولا دا شریعتی عیل سبی دی دا کم دی دا شریعتی موسیبی و دا شریعتی عیل او و مسیحی دی دلتر آولا گیده جیحییٰ لیه سلام بپر شریعتی موسیبی دا عیل سبی که قطل که نبی آواتا خدای غزم پا قطر کرا دی نو دګې یو بچا د چدهپا بل نخار بيګي خردوس نه مېدا او خردوس او خردوس په مسلتور او هغه مثلا هغه سو کلو چې بختنه سره سره کوي شو بيګي اداچکنجي قدم د دې د ملوک د بابيل د بچا د بابيل نو او جوقابل هو خردوس پدہ مولکې دې دې دل نم دې بس راځه استاد دوه خبرې شوي درې ما درې ماریم دا بنی اسرائیل درې ماریم دې په دې امام الله بیا یې تجلیبو کو کوي نه کو لیک کو کوي نه کو لیک کړه اصر ان يرحمکم ان کتو باو با سینو اللہو کتاسو رحمو سے ان طبتم من سوئے اعمالکم پایمر گلے ان طبتم من سوئے اعمالکم کتاسو دی بدو عملون نتو باو با سینو خدایو کتاسو رحمو کی او و ان عدتم او کچرت تانسو واپس کیگئے پسانتا نعدنا نمگا واپس کیگو عقوبتا اذيبه تعوذ کو کوینه کو ویګو ته حضرت مبارک تدذیبیو کو سخت دشمنی او د قتل ول شست سازشونه کړ کوینه کو جہادر کې قتل کو نو خدای رسول الله مسلک نباندیو قریدا قتل بنی بلینذیر شام او زرعات او بصره ته جلا وطن وکړ کوینه کوینه بس حضرت په زمانہ کې وک کوینه لذا این نوئن عدتم عدنا دا اشاره د پیغمبر علی السلام زماني ته شوکنه حقيته شوکن اشاره النحرز الجلال فرمای د امام کو توګه ګورې چې ان هاذا القران بشکره قران یوزیم چې دی یهدی للتی راځه د چکم دینو کې یهدی خود نه کوي للتی لطریقه تلتی اغا ترقیتا یا اقوامو چاگا دیر اقواما دا اقواما سمانا دیر محکما دا او دیر اسوبا دا دیر اعبلا دا چاگا ترقیتا اسلام تا امام کرتو بیلی کلیدی پا تفچیر خفل کی چلی اقواما ترقیتا ہویا چاگا مقصد تا قریب وی آسان وی دا خطرات و نبت محفوظی خالد درې خبره پکې هغه لیکلې دي درې خبره چې هغه راځي ته وي اې چې مقصد تدجدید مندله مخصوص تدجدید او وسانوی او د خطراتو نه خلاص درې کده در پکې دیاګي عالی باقومش را دی او ويوبشر المؤمنین اووند د ذات کې مالوشو چقونه نه زیيم با خود کامل دي کامل دي کڼدي او يبشرل المؤمنین اللذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیر و ان الذين لا یؤمنون بالاخره یعدنا لمذاب ندیمه چې مکملم دې کڼدي ها یوا دې کامل دې ک مکملم دې دا اخوامنا دا معلوم شو چه کامل دی او دا يبشرون تر اخیر قوری معلوم شو چه مکمل دی تا خلقم انسانم کمال ترسی که نرسی کمال ترسی نسان ویبشر المؤمنین او زیر او خوشخبری ورکی مؤمنان الَّذین اغم مؤمنان چه عمل کئی دا نیکو کارونو نصب میا بشارت پرکی دا مبشر بیه دی اند لکم اجرا کبیرا چه دا دویر اجر دی دیر ویچ جرنت او ان الذين او خبر وركي وان الذين ويخبروا او خبر وركي خلقو تا عزيزي شان الذين لا يمنون بالاخره <coughs> شيما نروري بروجرشتنه اتجنا لهم مزابن ديما منګه تیار کړی دي د پر عذاب درنات ويتو الانسان د نظر ابن حارث تي ويصق انکان خازاو والحق من عندکا فامتر علینا حجارتا من السماعی وی اتلا بیعذاب نلیو ناقا دیمارتوی چه ده براقل هزی کنا بار بار او یدعو الانسان او دعا کئی تلب کئی انسان دعا چکم دیم تلب دوی خوان دن دویو و یدعو الانسان او تلب کئی انسان تلبی انسان بشر شللات چن کان حاجو ول حق من عندك فهمتل علينا حجاره من السما دعاهو کتلبي پیگی او کدعاهي پرشان د طلبولو د په خیر خیر لره دا شر داسه طلبي خیر طلبي ها داسه طلبي کني او کان دیه انسانو هجولا هجول پا اوز وison دی او دی انسان چقدی دیر تلوار گن دی طبعا دیر تلوار گن دیело بس تلوار پا اشید ده فارک وار که تلوار دا تب zijn چه خول خلکا'نسانو من عجل تبزید رضیبینؑ ونلسان پا رکی چه خولکا'نسانو من عجل تبزید دید دیت تندین پیدا شوی دی دا صفہ ارکار کیا تندی قید وجعلنا الليل والنهار من دورة لشبور وز آيتين بيجي کنه على باہری قدرتنا آيت سمنا علامه او نشاناتہ دو نشانې په خپل قدرت بل لا کوئی پمحونا محونا سمنا منغمح وکدي دی آيت الليل آيت تل منګمح وکړې دی ا علامه چ عینش پدہ کومې ځابطې بیانې دي آیت تلل چ عینش او مخونه د معنا د شي شدردې چې کوم دینو مطلب ته ریچدې تمې روان د ور کړې او دا څنګه ده چې ګنې مخ کې پاتې روان و لکلا کنه د همدا قصې پیدا ده پیداون د قصې او جہن نه آیت او منگر دولی دی اللہ پا کوئی آیتاً نحاری علامت چین این نحار دی دام ازداخت بیانی دی مخصرطن لی دون کی کزید لی دلو مخصر بی دار باید دام مخصر بی حان دا مخصر لی دون کی دوی خو خیر دام اجاز دی لی تبتغو ندی دپارا چتانسو فضل من ربکم اغا فضل دار اندې تطبیق په شان پرې دا په آیت النهار پوری په سخت متعلق دي وایي آیت الیل څه مرغړې دي کدا آیت النهار پوری آیت النهار پوری دې تطبیق فدمن ربکم بل ول تعلم دا په دواړو په لېنه پر سری دا په دواړو پوری متعلق دا په آیت النهار پوری متعلق دي او په آیت الیل پوری وليتعلموا جدا الطريقه في دينهم عدد السنين اغشمار د کلونو ولحساب او حساب د اوقاته تقبلوا اوقاتو حساب معلوم کای اول نبی وکل شیئین هر اغشیزو چې دین کې وته ضرورت ته فصل نہ او تفصيلا منګه بیان کړی دی بیان کړی دی په واضح بیان ول سره قران کې یا په لوح محفوظ کې بعد وکل انسانین او هر انسان چې د یادولم شو دي د قبيله د موضوع غره عملي خو نه دي څنګه دې سر کې الزمنا كل انسان الزمناه او الزمناها شو دا بیا داغه په دې دکنه نو هغه تصدیق لاتي هغه بیا خداه جامی شي بوي د ذکر د مفسر بیا مستدرک نشو لغوه شو ځکه كل منشوف دي او كل انسان او خداه په ګوۍ چې هر انسان الزمناه او من لازم کړی د د سره عمل ده دو توا ایر منا مارغ عمل ده عمل ده ده د خیر دی او که د شر دی فی عنقی يحمله فی عنقه جدیه تقفل عمل اونی پسټ کی پس شان ده هر لازم او ملزم ده کنه دی. کداې د زنانہ په دې اړه راکړه دا هر پروتي نو تک کارنګې دا عمل د انسان سره لازمو د کینایې د دینه چې انسان او د عمل که د خیر دیو که د شر دی دا جد لازم دی لکه سره کې جهان به کې زغه زنانہ سره لازم دی الرحمن علیه دی ګور پاتاتنه وی چې الله مو یې علمای او الله مې تطت زالې چې مجاز او قرآن کې ډېر او ونخرج له فو هم درو با شو دې انسان نه پاره د انسان ته زمي راځي دی یومل قیامت قیامت باندې کتابا دا کتاب په دوو صفاتونو موصوب دی دا رب په فکر کاوه دا کتاب داصری تو صفنه کې را تو بالجمله الخبریه نو یلقاه اول صفت جلته ومنشورم صفت خدا مفرت کتابن مراد کتاب نه نام اعمال دی عمل نامه ده عمل نامه مراد دې دغه کتاب نه عمل نامه مراد ده پښو ده مصری نو یلقاه داسی کتاب چې دی بوسره ملوي شي نو ضرور بوسره عمل سره ضرور لا بیږي با او منشورہ د منشور معنا ور دا دیم صفت کتاب منشور یان مفتوح وی پد علم دادی او دادی علم بددن او دادی کرت پتن پټنی دا زمیدار به اون بی دشي اله <القضائي> کدا یو هغه پټالی مپ او غیر فقری شي کم دینونه حسرته ک ارشل بی بی شي ارشل بی بی شي پې کې کافر بی بی شي ګوري بچ دې عملنا مکه شي هغه وو یل تبرادی ها جماله هذا الكتاب لاغاد رسیره تملا کلیه تن عاشا صد دې زفطوی دا ورکوټه کتاب دې اورته پکې پکشه دې ارته پکې منشور دمانه ده کول لو منشور د نشر را ده ک کول لو به په ده او نبه په تدن د هغه علم آغا پل پل او کرا حته او شی به بشو ويږي بمن بي ادا او ته ويشي اکر کتابت بيغي قللا اغه نام يا مال خپل فل کتابي قللا چې سری پک او کفاب لنفسه کل يوما اراك حسيبا دا با چې دینه زائده د چون کې په فایل داخله ده کا کا کفا بنفس کا نه کفان نفس کا کافی دی نه پستا الیوم ننور علی کر په خپل ځان باندې حسیبا پیګی حاسبن حسابون کې الله په کوئی منحتدا سوچ په نه غلا روان شو نو فینما یهدی یقینا د په پسم لار روان شو یې موږ د پیغمبرانو زمنیو زمونږ د خپل والد الله وی ولا تزرو نشي په شا دا زمونږ باس سم څه معنی څه په وې په ټوکه ترجمه کوي ولا تزرو نشي په شا کولې وازره نفسن عاصمتن یو نفس ګرانګار دا وازره تن ګری شپه تاسو په محلو پدې نشي په شا یو نفس ګنانګار بذر اخرى بگی او یار کو اخوا کرا ویژه ذنب نفسن اخرى او بگی بخفل او غبارو د گناہ د پن لپسو بلکی اثر بغفل بار بغفل وگی ابا ما کن معذبین او من نیو عذاب بر کون کی احدن پس بوئے حتا نبعث رسولا تر دې پیغمبر و تولیکو نو پیغمبر ورتوا ورلی کو او هغه ته حکم بیان نو مراد پیغمبر نه پیغمبر په معنا عورفي شوچتاو پیژن دا دغه چې رسول دی او نبی دی او باز وی چې مراد د رسول نه دی دی کی عقل مراد دی چې موږ نیو عذاب ورکون کی یو قوم ته تر دی چې اولی کو رسول رسول چې دی نو دیم سړی دا هغه کلم خودنه د نه کی کای او حقل میں وطنی ورکڑی نو کئیو انسان تا خورے حقل ورکڑی نو زمانہ دا پائے زمانہ دا پترت کے او د جہلیت پر زمانه کے یو سلے چا آنکل دے دے پا پروح و مکلپ نرے لیکن دا اللہ پا وحدانیت و پوجود چی و یقین ساتھی باگے مکلپ الله په کوې چې وې او ور کله چې مونږ یې راتو ان نهلك قريه تن يعني اهله قريه تن چې مونږه هلاکو مونږه هلاکو اس یو کلی خفي کرکوا خدای وي چې یو کلی هلاکو مكنو ورکه صبر وي دا خدای هدا تدبير امرنا مطرفيها يو دا امر چې دې کنه په خپل مشوري والی منگ امروکو مترفیخا موعتے گی خوشائشو داغیتا سردارانو داغیتا امروکو پتواعت چتہ سو فرمان برداش ہے نو پا پسکو بھیا نو دینا فرمانیو کی پاغی کے نو پا حق آلیح القول ویجے نو ثابت شی پاغی قول العذاب ثابت شی پاغی بانی گفت عذاب نفدمرنا ها تدميرا منگا حلاقو دا کلی پا حلاقو لو ایو بل ترجمه مغلاما اکلی دا بیگی ویزان عردنا ار کلی چه منگا ایرادو کو ان نحلی کخریتا چه منگا حلاقو صاحب من دیو کلی نو امرنا نو امرنا بی معنی اکثرنا نو زیاد کو لیده اکثرنا دی زیاد کو مترفی خاصر ناران دا غی سرداران دانگی زیاد کو نجد اکلم کلی سرداران او خوشعش خلق جات چیم دا کلی محلہ کی کل محلہ کی اور فبسکو بیو اپا کار تم ربیسل سرداران دادش دی سر اپا کم احلق اپا کم خبری دی بمانا دا کسیران دی اپا کسیران احلق دیر زیاد مکا حلق من القلون دیئے من الاخوام والعمم دا اغوامو دا اممو مازیعون اگور اخوا مازیع قید با پاکیگ دین چی کم تیر جوی دی رازمین با دنوح پس دا حد دنوح علیہ السلام نا پیگی پس دنوح علیہ السلام نا اب آگی حلاکت تا قوم دنوح و پا غرب بانی مشہور دناغی زکر دا جاستا ناغی زکر دا جاستا اوہ کفا بی ربی کان په شنو یا په ایبادی خبيرم بصيره دا شنو به با خر پیاندی شنو مزاب دي ایباد مزابل او هي مزابل لري دا مسلمان سره د مزابل نه را دا مزابل کې د مزاب چ شنو دي او مسلمان سره د مزابل نه را دا وړو کې د جار چې با دي دا چاست د وړو خپل نا دا متالې 54 هه پای ته رسیدو خبيرم بصيره hatta ke taur e muntaliq ta as-sadisi wa qafara rabbita khabiran basira bi zunubi ibadihi mata ma qala shwidi harf-e rewiza par harf-e rewiza par chukun kehta ke harf-e rewi de kunangaray na fukana qafiyya palipta paabiyo quran tabeer sadiyat wa to magataliban pe ginan magata kadash چنه هر د ریوی دی ته وي چنه د هر په لوي شته وي هر په اخر ته وي عاديته او کافي دي پروردگارستا بهي وزونو بهبالي چې په ګډهونو ز خپل ور خبردار دي په يې فسائل او قصيعه فسائل او په پاتې نياله الله په کوې د سکه د ټول په بیان Talebor اخر کې به بیا خبره او تو اي په اولادا بل تو اي په ساليه لا او تو اي په اولاد خبره ور من كانه يريد العاجله اغا شکو چدي اله اراده لري عمل بل تا دا پاسه لرو سالونو دلغه پينځل دل زربرا بیا راجي اغا شکو چدي اراده لري عمل العاجله د دنيا العاجله د دنيا دا منتنیا چې کومه تلوار کڼه انو عجلنا لهم د تلوار کود دنه پاره چې ها په دې ديان کې ما نشا کما یشا ما نشا چې د ما سمرخو خیدا سره چرته سمرخو خی یګر خو ځوکه کایو ونورم پکې چې آکی ما نشا دې ما یشا هو نه سطا منگا سوم رخ وخي داسر جردو سوم رخ وخي لمن نريد دالما نريد سلی داسر دابتل دی دابتل دی دانسر د آمیل خونا بای حالي ده حرپ جگ لمن نريد ده اگشه دا پرا شمانگی رادل روح خطر تاجید سوم جعلنا لگو ابیا منگا کرده داد دا پرا پایکیکنا سوم جحنم جسا حاجری بورت داخلی کی دستو دغولو دو پارا مسموما پیگی مسموما سمن بدحالا مزمت کری شوی بدحالا او ملامت کری شوی او مدوحورا لرے کری شوی درحمت تخو دینا اول تو اے پشوہ دو بے میں تو اے بھی ذکر کی دنیا باتی شوق آشک درخش ہے تیر پوئی کی چاہ سر ہے وفا ندر کڑی ہو روان دیگیو او آشک لدنیا صدیه اکویی رسپین ازیاد دیگیو سا اید دنیا اید دنیا اقل من القلیلی اید دنیا اقل من القلیلی و آشکها من الگلابی وَمَنْ يَرْجُو مِنَ الدُّنْيَا وَفَاءً وَمَنْ يَرْجُو مِنَ الدُّنْيَا وَفَاءً كَمَنْ يَرْجُو الشَّرَابَ مِنَ الصَّرَابِ إِلْجَاسَرِ وَبَطَرِ وَمَنْ يَرْجُو مِنَ الدُّنْيَا وَفَاءً كَمَنْ يَرْجُو مِنَ الصَّرَابِ شَوْطَ الدُّنْيَا لَدَبَطَ مَكَايِلَ سَدِيلَ اجل په چ سره دته بسرا اومن اراده الاخره پسرا د دې کی د مغضو عمل لپاره څه طالبو شرط نه دی پی کړپکو شو چلته بس عمل کې سلور شرط دې مکمل ورکړيږي اومن اراده الاخره او شروط استراده لری د اخرت د شروط ول دې تصحیذا یتو اچو شواله کشر اول ته چارت چنه په برابرۍ چنه ته تخراب او دی و سعالها عمر کید دی اخر ته شرطه ولی سر په نت شهري اچني ته کړی دی عمل نک هه چاله سر په اس نه نت پته یته کړي دي دا سلامونه ته کړي که پاتون کیږي پاتې دلته کې لنستره په کار نی کوي که درته صرف په نیت وکړنه کې ده دا نه او داس په کې د مانځل <سؤال> نه دی وکړم پر ده در حقیقت صرف یذ کارامت نه ده و صالحا عمل بطی هم اس محض نیت دې ليست بکافیت ما دې څوک اویلې؟ دا پوښتنه دې ته کیږي متا اوPrintln سایه ها تا دا تم شوا ها تا به چې دیم شرطه او پوښتې کې دې اخرت ته پاره پوښتې دا په خیرته ته نو کوښښ دا مننه دې ته العمل وي ها وښه چې اخرت دامنه چې دا عامل چې دې کوي نو دا په موافقیت شول څه څه او بل هغه موپنون او دې په پدې عمل کې و دې ځای کې مسلمان د ترلاسه له اعتقاد ته تصحییدې ته قاندا تهولایې کاټه دیتا پری کسانی کوئی نو پولا ای قداب پری کسانی شدی کانا سانی کم دچدی عملتا دوی مشکورا مقبولا انداللہ مشکور منا مقبول اللہ باقوی چو کل زن کل زم منل پری گئی تا کل لنکتا دوی نو اوستا مزاپر نیلہ دی ارگیو دوی منګ ور کوول کو امتاذ کو ها اولا اې دا ورستوي پیسره او ها اولا اې دا به متوي پیسره منه ربک تعاظوا د پرورتګا ستانا منګ وسره کو دا بخشش ته او ما کنه او ربک او نه کم دیرې شو هغه بخشش د دنیا کې محفوظه ممنوع ان ان حدد ممنوع ان کافر تم دنیا کی ملاویگی اور در تہ فکر وکٹای سوو دلنا مګه سننی پلي در در کړي پاو پوم باز تا باز دې دې کی 50 کی پیسہت کی تمال کی اور در اخرت او ها اخرت جدي اکبرو درجاته یې عظم دې پیداوار مراه دې وو عظم دې په دې برداشت مراه دې وو او اکبر څه پیډه او دا لوی دې په دې با پسې د تو د بزرګي تمام د آخرت پکارد دې کډېر او لا د جمال ناری بغد دې ځنه غرو نشي دا پینزیش حکم پا پدور و گوگانو کی بیانیگی پینزیش احکام بی مرگریز دا پا قرآن شریف کی دا سزی بلیشتا بایگی او بی, بی خدا دا دا پینزیش احکام بیانیگی شرویم دا مسالی دا دفید نا دا ختمی دلیم پا مسالی دا دوڑی شرویم شرویم نچاند دا, دا, دا مسالی دا توحیدنا نا او خط بی درم پا دی دی دی دی دی یعنی نپی در شرک نا نپی دشتر مصدر دب توحید درده کنه دا دانسی بیزی دی اس پی دی بیزی شخ کام بیانی دی خوا زبرتا یووین شو اللہ کخیرش مارم خطر رو سبا کوششکو نا خاکیوال دی نا تجعل نا خاکیوال شوروشو مگرد وصرد اللہنا الہا آخر بالمابودو ارنګه کېنی په تخت خودا ته بګېنی یلی په فکر دی مزمومه دغه زمزموم معنا و ادهانا مسمد کړې شوي ملا مسکرې شوي او مخذولا محروم ده په مددنا محروم کړې شوي دمددنا مخذول زہاندی دخسلان ده دي خسلان په ځان سره ستووی ترک مخلول مانای فبختو کی محروما دا امداد دا بس را دا جی بیم حکم بورا وقدوان ربو کا بیرسلہ کرده پروردگار شتا وسبیلی دا قطع سرا وقدوان سمنا حکما علا سبیلی قطع بیرسلہ کرده پدرگی دا قطع ربو کشتا پروردگار شا اللہ تابدو جتا سپو بندگی نکوی اللہ یا مگر ددقی خدای بل وفی الوالدینی درین حق شروع شداری با پکر کوا ادا مورو پلانز در جلی امداد کوای لیجی احسان کوای او نیکی وصر کوای او مورو پلانز کی مسئلہ بورا پدی درین حق کی اوپوڑی تبشیل دی او در بزمن کے حقوق دی ہوئی گے ناد پدی درین حق کی لیر حقوق دی اگر دادا چا اما یبلوغانا کچر تقورسی گی دا مورو پلانز عندکا پنی سباندی بے حدل کې بر حد, حد زړه والدته او زاري شپړا ځان شي احد همایو د لیدوانو او کله همایا د واره پر حکم دی پدات کل هما اوف دتمواید ویته کلمه د زجر ای اوف ستویہ اوف آری کلمه د ویا چاری بنده د خو ربلرز ته درد رشي ځکه کلمه سمانا جی ار کلیچی اوپ اوپ حرام شو نظر زربو شتم پتر قولا حرام دی کنی دی نو وکلی جی نو تاسو سری شاشا شا کیوی او پا حسامیہ کی نو لرمار کی چتا آیات مبارک پا حرمت تعبیب کی عبارت تی پا حرمت زربو شتم کی دلالت یا کی امر تو نصي با دي کې دلاله تو نص دښې بس زه دي اوله تنحرخهما لا سروم حکم دي بيزم او مي راته چپي مي راته اور بلا مراته راتدي مکاو او شفقا شقا وقل لهما قوائم مروب لارده وينا خوكا كريم سمنا خوكا خبر كريم مانا دا خوكا خبر وطا كوا ترخ خبر مكوا جزر دا پتر او تخك تک دیدوانو مروب لارده دوغم خوکم ده شروكي جلق وغم خوکم تک تک دیدوانو جناح زلی اغوزر تشفاقه هذا التواظو دي أغوزر دا تواظو من الرحمة دوجد دا شفقتنا پا مورو بلاره دوجه دا شفقتنا پا مورو بلاره داسنا دا دا جي وسليكنا مورو بلار بانده يعني تبا الرحم داسنا جي كذب بغور دوجه نتغكي كذب مورو بلار خدمت داسنا دا جي دي او دتم حکم دی او وقر وقرره او کل دوايا چې رب الحقما دغه کنه فطوائی ويا چې پرورتګانه تما دره باندې کې به دمو رپلار کما عرب بیانی شوګیرا کما رحمانی 200 رب یانی شوګیرا کما رحمانی 200 رب یانی شوګیرا زکسر کی چدی ما مه ربانی کړی و چې دما کرټی ته په حالت تما الله <سؤال> په کوښښ خير او څو زهیده اوروبلار تا بینې په ظاهر کې او په پاتې کې نه د نړۍ او کنه د ام زمانه نشپټو ربکم عالم رب څاڅو چې کوم دې عالم دې فيما په هر څه باندې فيلم وشو کوم چې تاسو په نصبو کې دي کاه تا بيداري ده او کنه پر باندې اې ان ته کچرته ایت تاسو صالحین نیکان اے ایکان یی د مور پلانڅ کار ساته بیا موندو کو د تخسیر شو نه گی وای ما ته خدای ویزه نیم ولاو نام نه تکمل اے ا تاسو نیکان نو په ان هو کنه ذاته لا تلا الیل اوقابینا کفاره درونکو کوونتو یعنی چې د دې تخسیر نه دووباس اے اغه پورا په او هغه تیزه او دا نه حکم دی او ور کا حاوند خپل ولیدا حق پر جدا سره د حقوق دی ویې مزمون وی چې نه په کده محارم دین سره پرستا په دین سره پرستا او بل هیڅ ته بل حق ور کا او اسبي مسافر ته خپل حق ور کا بل دبل زیر او ته په زر خرچ مکو په زر خرچ دے جی کم دینو دائیں تحانی سوال دے چدہ اسرام پہو دے تبزیر پا ماوین کسپ پر رکھتے میں یہ علموری کری گی چد تبزیر چدے خرج کوول دا مال دی پانا حقا پگنا گی او اسرام پہ آگا زیادت تی پا انپاق یعنی پا انپاق کی جخبل مقای انپاق تے نپاقی زیادت کی تکہ او سڑے دین او مال به خبر جو ما دي دا چې دی به کوه را په دې گزارکی او د هغه سروت د سروت ویږي کنه د هغه سره او سره که په په خت مثلا که په یو کار کې نه د بدلونه کوي تر څو هرده سره پیشو کپینف د ان شراف جدی سدی موقع کې او تمیز داشر چا ورکړه بس دا مانا دی دا او کدا سیکن او کدا سی وی چو یو شیع دی اغیر تزروت نی دی شیع تزروت نیشتا او سرد آغی نیرو اگر دی کانه یعنی پر شاور کل دی بیا دا ایساپ شکنش ازگورا دا دک د 2 کلوغه وخوابانه ګروزګر واس ګزار کېږي د ټول بچو د 2 کلوغه زه یې خراب نه دی لګم دا یو کلوغه د پدې پرمو مل نه ورکې نو که ته په ام چان له دا یې شرب څلور جوړو باندې ګزار کېږي د هټ جوړې کېږي دا که څلور جوړې د پدې پرمو ګریبانو لپاره ورکې نه اصلا بیرشه دی او تفسیر چی دی بزر خرچی دا بزر حق دی او ان المبذیری او یقنان چی دی نو که نا یو شه تر دمان دا خرس دی او اس که دانسی و سنیوی چی دا اون دقا عادت پدی جاری چی دا پیگه چی چرک پا پولو که چی نو پیادیر کار رجادستا او کن چی دا اگتو لمرم دا کار دی چی لکا پولو پخی پکی خدا سنکنه مطلب داری چیزتینا بغیر گزارا یعنی که کینگی نوی اخنا را او کنو کنگی بیا خواب رفتا سنکنه او کنگی نوی شمطوب دی او خودا دی نمرزیل شپتی کرا دیلن او کنگی نوی شمطوب دی دی اسراب نمرزیل او لین نن المبادزی او بیا می المستیع نا نگور می المستیع بیشه دی می المستیع بروانی لنیعی کی خیر یور چدی نو څو فلغه دی فغم بیا چني مله مستاجر خو دغه جدال دی چې الا المبشرين دا تفسیر چې کوم دی نو څو اخوان شعبين پیونه شیطانان دی ولې دا وی پلان دی په روح پیګم غروب ولې شیطان کې شیطان به شي نه امانه در ولې له کله مجلس اوکان شیطان او دې شیطان دې وبي د خپل پروردی کار د فارا کفورا خپل پروردی کار دې نا نو تبموري نا شکر شه دې د مرګ ته امکوا اوږي ما تو دې تن کی خبر روان ونه دي اوږي ما تو دې تن او کته چته راز کی په ان اوم د دې مشهوری نو نا سورون دې په ځاده دې سدي قربان دې ښکنده وو په ناشونی دا دریو کو نو هه ککته ایراس که ان هم وبته کان رحمت من ربک وکړه جی کته ایراس که د ټګ درو خلقونه رحمت من ربکو دبار د سترف رحمت تقبل پروردگارو ارجو اجته میت ک هه چلګه اوس په دې این دمیاشکی که خیریی ما دبیسی ملاوی کی بیارا چجا پل خردن تاگرد خبی پیشو تا نکا قل لهم نکا قل لهم پیل حان نکا قل لهم پیل حان و دوائی قولم وینا چی کم دیلی نرم ویناو تاو اے قسمان سرمیشتا او بدای اوز ستر وزی پتر بادا دن خارو جی بیارت راشتا لخ پل خردن او بالحكم كيف dictat canteno walat chakal ta akhwa kelzi wa an dzalq qul ba hakq al miskina wa bin safit nasub dan hamu wala tubas al tabjira dan as-samu dzal dzalima aw dan qul lahum qawlan mansura ya walas-samu aw kan ala kashmar ay fari as-samu hukmhu lizal dzalim la nadi ya walas-samdi aw او مکردوا یدکا احپل لانصد مغلولتا ترلی شوی لیکن اید دبخلنا ترلی شوی لاؤنو کی که پل ستا یعنی چه مسران دی ستا ترلی شوی لی دا. او دان لاز جیبتا دا نخکتا کی لیکن اید دبخلنا نشوا چه جیبتا جي نخکتا کی اینا اونو کی که پل ستا اونا تبسط خا تا لا تبڅڅې دې دا تیار له خپل کوم دې پران حکبا دا کناي له اسلام او کناي ته مخال نوا دا کناي له اسلام او مخ پران حکبا كل الفرس ته په پران حکا ول سره چې په دې مړ بيشي ورکه ورکه راغي نتیجه څه شي فانك رويدا نو ته مو وګر دې چې لکه یې بني انکو پکړ دې معلومن ملومن معلومه په نشرمه تپدي او باور سره ولګي معلومه ملامت بلامتګري شي چې دا غل نه سر, سر لاسی 46 شي دي او سری بخل دي او مخسوره منقد بيګي کنه پک کړي شي په مان ساده په دوي شروع کې چې په صندوق کې لاس ته آزاد کړي او ان ربکا او مسل درې زړه خدا سره هی دا د شيغينه د پرېتګیندې دا ان ربکا دا کی پر ورتي کار چي یو څه ترې سا دې پر حقای رزقو امتحان دې کړې دې چې شکر ادا کوي کنه ادا کوي دښت سره اے ما تاسو ته نو وې چې ایمان نسباني نسبن په سفرې و نسبن په شکر ایمان دوه جز دي نیم په خبر کې انسان مخالي دې تعوذ تل احدي يا کرہتی شکر پر جائے تے اوکه زحمتي صبر پر جائے تے پر اس وخت طالب قدیم نپي وېدا چې ته مستحبہ مسلکه مستحبہ سته او فرض مسلکه اصل کې پرانزيو واره ګوره پرانیس شکر جودا کا عرش ورداش کارو کا چې ته فرض نشي جودا کوج فرض جودا کا پټول مسلو کی کڼور سرب بیا او پچید دنگی ادر ایخ دیرو دنگیی پچھا باندی درد امتحان دیچہ سبر گئی کنگئی انہو کانم عبادی ہی خبیر ام نصیرہ قدمر را انقلی تبشیرو و لا تقتلو اولادکم تادی تاچرین دا سو تصالی مہا نا عادت اسلام قرآن عزیم کی تاستو مقدمہ کی ملو کنو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو ملو وَلَا تَبْتُلُو او تانسو تكم دي مملكة بي اولادكم اولاد أو وَلَا تَيْجِكَنَا او تجربة اي خاخة بي خشة املاق لوجد يري دا پاکيرينا املاق زمنا پاکيري لوجد يري دا پاکيرينا ولي ها او صوار لسم دي شابسي تقسوا اي دا صوار لسم دي دا صوار لسم حكم دي وَلَا تَبْتُلُ نحنو نرزقكم من در نوزی درکو دیگه تاشو تا بیتر نوزی ورکو وطیع کم تاشو تر درکو داوالی منکه او این قتله قتلهم داکس را قتل کول تدوی کان خیتو ان خیتو ان کبیرا دا دا کنالویا او بیم کنالا اتا چا دی بیلسل حکم ولا تقربو ولا تقربو زینہ انا استمیلو چو خدا ایدار سندیب چو اولا دسنو زنام اکاوی ملکسوی وَلَا تَقْرَبُ الزنام مُنس دے کی گئے زنات اقمنا سرنگیچ زنا حرامتان و دباعید زنام حرام دیچ نظر دی و لمس دی وغیرت انہو تاقیق صلی اللہ تعالیٰ چا دے انا دا دوایا وَلَا تَقْرَبُ الزنام تاسو مُنس دے کی گئے زناتا اینه زینا صدو می جلکم دور ورنر کے در زینا مانا کرده سب خوما ان محرمین بی محل مجتین محرمین تو یو ولد و بو خرام دیئی محل مجتخا خرام کی او میتو صاحبین می دا تاری پلیواتت هم ساته پلیواتت کبو محلو تو جارگی کلا سرک این حوکان و بائشا قبيحتي احلي شومنا قبيحتي عقله مشره عقله مشره عندنا به مثلا دي او مثلا فسبيله انا مبارك سيده حدث ما غتجريبي يوشري را في جيره دازا سيناكو تبي ببر الاسلام تبي جيره استاذ في الشره او استادا سيبيسر سوقدا كاك يتبنت عايذو غني او <سؤال> ته چې سربولو <سؤال> و ما دا خسته بلانې ټک یې یان سولې ځنانه باندې د څه ځنانه په ټک ورس ته شو چې دا بل زلول خو سره دینه دا بس کما ته دین و تدان دا موریش په دا حدیث په چاته د کتاب کې دې نه دې او وینې بیا و دې ته چې ولا تَقْتُلْ نَفْسَ اللَّتِي تَاسُ مَوْجْنَيْا اَغَنَ بَسَتْ بسرها دا جدا کم حکم دی قرائل جو قد اخکام دا پارا کرده ده. بیخ قبر اخکام دی وَلَا تَقْتُلْ نَفْسَ اللَّتِي اَتَاسُ مَوْجْنَيْا اَغَنَ بَسَتْ حَرَّمَ اللہ. اللہ حرام کرده ده اغير وجهي بالحق الا بالحق ما جرب حق ولا شاف دري خبري حقوق زيج سودي ردت بعد لشان ردت بعد لشان سنا بعد الاحسان او قدت نمشي مع شومه قدت نمشي مع شومه عمدا وري قدت نمشي مع شومه دا سدي و من قتل مسلمن دا ولا سمحو کفي هغه شوګه چې یې قتل شو خارو کون ظلم شبی دي ته پکا جانه ته سلام ګردا ولې دي ته ولی ته باندې د مارش داد نوراندوبې نشریت وانسو متولي اته را لار وهرام موږ کدا ولې داغه د لطف قادل تاسو طوړ تمانه تسلط دې ورته په باندې تاسو جرأت تمانه د بزېټو تسلط په خاطر د پلار یو سلیب دې دې زیادت نه کوي د اسلام څخه د خارکتا زیادت دې که خطر پخات دې سمانه چګره قادش نه وچنی دې یو په دې په وستی او وستی كما عليه الچاديت عليچاديت به نه وکو ته په او بېګي او غیر خطر به وځي دا کی ورته سړونو نه دا یو سړي راولل کې د د د سړي زې ساتي خلک دا ضروري وجه دي کله دې راځي نو کتاب پیدا کوي یو خپل ورونه پیدا کوي د خپل ورونه باندې اته مې چې پکارتې خپل وځي درې راځي اته چې کوم یو ډیر کېږي کوم ماما ولګي کې یا کومې بیا دا کې ورونه نه نه کېدای شي دا دا قان ته چې ده ټول راکسبه غېفه بلارونه هغه ونی انه متقطع طولی یه هغه په بچایې وقته دی دا پلا یو سیفره اېدیسان نه کې پکتل کې انه مقتول اول کې دی قانه منشره د سره امداد دنیا کې هم په آخرت کې په دنیا کې ورلا کې ساتل او په آخرت کې شهادت دی تک دا او د فشته چې دا مقتول د یم تک چته یو په دې ګمار کوم بل کړه دغه په دې درې مړه کړه ها نو کانه منصوره داسره امدان دې چا ول نه خطر کیږي اگر او به خطر کیږي اب په بیا خطر ته دا نور تفصیل دا بنا یو سرت بال قتل انکانه لسم حکم دی او من قتل مجلومن دو لسمه او بل یو سرت بال قتل ان اته لسم دی لکه خپاله او داچه دی کنان درل سبح و قم بورا و لا تقربو مال الیتیم إلا باللدیم تا سمانش دی که گیا مال دی یتیم دا إلا باللدی إلا بالخسرت اللدی دا اللدی دا سیپت موصوب پر و حصو پر دی مگر بحا و خسرت ما دی بالخسرت اللدی هی حسن شاقه دیم بولی دی شاقه دارا او مال دی تصمیر و کرا جی شاقه تجارت دول پکی څټایو وګا دردې چې دیو نسيږي اشرفتہ به کې خپل طبعا دا کول او ګذر پرور خیر دی په بهتر دی په دنیا کې په یکن په له وکړه هغه شنو تعبيده او دې کلی دې انځان د دې یعنی پراسه دادا څنګه هغه ورکه چې زوستو شو شي چې تاویرو کوم تو په خپې شي په احکامو بان عمل کول سبب دمت جب دنیا دی صور سبب در سواب در آخرت دی پیگی احکامو بان دی در آتاکو کو دنیا کیون کامیابی کولی زندگی با در حضرت دیو پر آخرت دیو دامانا او جو شلی پر احکامو عمل لگی دنیا و خیرت دیو بارا بخارا بیگیاد پر ری اتتابی داری مکه وا دا سړی کوم حکم دی دا ایشتم دویشتم ویشتم دي کنه نه وحوفل کې لې ځکه لته دا ایشتم وځي نو ورته څو سره مستقيم دا دا دا دي. او لا تقبو درشتم دي. دا نن دا ایشتم دا دښتم دی او ولاتق بو دیشتم دی دا ایشتم نه کوله الټه تابع داری مکه وا ما دا غشې <تصفيق> لئے سالا کبھی ایلم چستا پاگئی ایلم لیکن او سرے راگی دتے ہوئی چی پلان کیا سانا نتا سکارو کو نا اکی اکی اکی مک بلستر و دیدن نی بس شاکر پی مک یا پلان کی دا سکارو کو یا كل أولئك من الثلاث كان دي سواحب دي سرعي و دب او أو دب قعد على كدام بل سماع و بسور و قعد صاحب دي سواحب دي قري كان دي يعني سماع يعني سواحب و سماع قري عنه دي أروح دي مسؤولات دب سواق دي سوال سوال دې ګیګې شپه دې وڅلورې کړې دي؟ تا پدې سمعه وکړې دي؟ تا پدې پښورې کړې دي؟ تا پدې څو پدې سترګې او صوت کړې؟ مونږ تا خپل بل تاسو نه حق شو؟ لکه ان السمع والبصر والقدة كل لايكن طبي، تا کوم کله دې شمې پټې تا ولا تمشي تاسو دې سترنې او مګرزه جز ارده پر از مکہ کے مرحا پتہ کبر سرا او پا یاز او پا پیاف سرا قبلونشے بے بے مرحا دیتا ہوئی سلا پا دوبار باندے تک انکا بے لن دخن قل اردو تن نشی سیرے کولی از مکہ از مکہ ورور سیگی آپ دے گی از مکہ نشی سیرے اولا دبلو گل جبالا د نن شيرا سي دی غرونو تا طوله تته او کوټوالي کې یانه سمانه چې پغې هه تورګه په ولې تا کا پرکه داسې سپور دې ته خبرو ته تا طونه تا خپلتی 19 چې د دې اسمکه تل معلوم کیه تا یاره کونه طاقت تی وی چې د دې اسمکه هغه تل تا معلوموري شین ځکه بیا دې کونه په خیر دی په تکبر فتان کېشته مګنې اولنت په لوګانځيبا رسوله ته دغه تمان هغه چې دا قرګون سونه بيدې په غریستاله پانسه دې ته دا ینه تاسو په دې دی. یو چې چې دا صبر دې هغه امر باندې او سره دې چې داګه مدد ته کپورم اګه یو ماتر قدر ته مشته بیا تهونه غرور کوي شنو پتکار کوي بس راځي اوس فکر کاوه اخر کې واسو د سلینی شقام شو پېدېشتم راهبان د مکه حکم دي چې کومه ولې کوله ځالګه دا ټول تنو وحیو نا دا وحیو سره بلګيږي نه او عامر سره لګي او عامر کې پېدښت نه تبا چې او عامر سره بځته چې تم غفلت یې تم راغله تم غفلت یې تم رې ایمان چې دوی ټول زارې کټول دي هغه یا لکه عمل کې سیئت کړې ستې به شکر ستونه غفلت سره ترسکې او تم رې ایمان دې په درس کې اجدا خود سم نزدې درس نو غفلت ترسره نه خوځه غټه الله په کوم شي ار یو د دین واهیونه کان سې یو وو دبط دې پنیس ده پروردیگار ستامک روحانا پا سندیده دا خیر مرسی دا کوئی آن او سوایا زالکا دادوارا اوامی رو روائی ایس تنیح کامو پاک متحب اخبالکی زالکا دا اوامی رو او نوائی ممم دادا آئے قبیلی ردی او حائلے کا کا بے گئی چه اللہ پاکی دا پذریادا وحیر اولی گرتا دا مینر شکمت چه سدی دا نسیت خبر دی چه موافق دا آکر سر دی موافق دا شرعی سرم دی اکمتا ہمانے چمہ کلو چرعات بانو باتزو بی او بی بتا حسان بی آو رازی ادا اپی زیجتم اخری حکم دی چه دا کران پا اشھورن د دې مبارک مسلې او تخسبه دې لرم دي څو نه شریز تکمت کې له پراګه دې ولا د شعل ما الله الا اله اخره مګر دغه د خدای سره بل خدای پتور قافی جهنم تبه وره دوی شي په جهنم کې معلومل پلامته کې شوي مسمت کې شوي متحول او لذي کې شوي د خدای رحمتنا او بسره بلنا وعد الشك تع الملائکتو بنا ته دی ربنا نوع ده شرک ده افا اشفاكم ایتا سو اللہ را قلیه ربكم فرولگاه بالبنین فزا منسر او اتخذر ملان ملائکتی بنا پر بنا پر قورس تاسو. دا تاسو داسو او اللہ نیولی دیتا ملائکونا اینا سالونا رضا مسلہ خدا عورتنا مخاربا این لکم بشک داسو جی اللہ تقولون فایتا قول الحل بیما یو بین اللهم رفض الجلال برمائي هذا المسوق تقريبا هذا المسوق ولقد صر أعوذوا من الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ من الملائكة ناسا إنكم بيشك تأسو جي لتقولون تأسوا قولا حظيمة وين علوية اللهم رفض الجلال برمائي ولقد صرفنا او تاقیق سلام منگا بار بار بیان کری بار بار یکی باعدی کری ولی سرک پا دی مانا که تاکران روت دی کنا دی منگ یکی باعدی کری ولی سرک جدویا نقل شیئن من حالی للا حالی قتاب سعادیہ سعادیہ کیوکو رجی سرک انتق مانا دی لغوی سرک مانا دی لغوی کری دی اللہ میں تکتا دانی پا دا دی گی دی غبانی و کتاب کری دی منگوی دی من طالبیا کې ویډیو د پرस्कार نه دا ورو کې ویلو نو را دا ورو بیا ګرځو بس کال په دوی موږ د قشالې موږ بار بار بیان کړی دی په دې قران عظیم کې په تنزیحات ته خدای بې وعد او وعید موږ په دې کې خبرتونه په دې کنا سبق بیان شو دی د وعد او وعید ته تنزیحات د مثال تنه دې رحلان په بحثوي د کلام دا څنګه کې په دزا د دپکیری دا کید سره مونږ یې کی بیان کړی دی په دې قران کې ترځه پیګه تنزیه د الله واسطه د شاعبه نه د مثالونو نه د وعدو د ورځې بیان کړی دی مخصول برابر شي کولای چې جواب دې ژه تفترجم وکړنه پیګه چې ذکرو دیکن وما یزیدوهم ندیتی دیل رضا بیانا و تکرار تا حاضر داب تا یزیدو کے زمیر مستدر جا در جیدی تکرار دام ولی آو دی سر در جیدی کن ندیتا اثر پو سر ربنا دی سر پروتی کن دی سر ربنا کے تصریم پروتی وما یزیدوهم ندیتی دیل رضا بیانا و تکرار اللہ پورا مگر لری وارد حق kul law kana ma'fu a ka chert tay sadi wa ik kana da isbat ta sadi tay wahdaniyyat tay ibta'd da shirki pa pula unwan isbat da tawhid tay ibta'd da shirki kulta wa ya hazrat je law kana ma'fu ka chert be wi sarda de allah ta'ala na sarda ma'bud de haq yaqeen كافر هو وفرق تلد بسنو تقوى وقت يطلب كريبا إلى جلقرش مالك ده عشدان سبيلان لارد مقابلي او لارد مقاتلي او لارد مقابلي وله ده باچانو تلده ده تنية باچانو تلده چه ايو باب بلماد غلب اگه قدام موتن تزوالما قدام موتن تزوالما اتلالا ايه ناشرہ قید کی لکری دی لیتا پیگے تا صدی ورحان اتماعنو ورحان اتماعنو سمانی یو بل من اکول یو بل من اکول یورا لگی بل من اکی بل لارگی بل من اکی یو بل سر مقابل اکی آزدہ ویمان جت با با چان پریدتو لیتا دو ایمامان تا پیو میران کی اتروا قدی مسلمانانو منزکو نکو لیتا دو ایمامان تل ازدلہ با چان یاد ہے او بیا چې په دې غوښته دا یا دا څه ته چلیږي بس اعظم سبحان او پاک خدای پاک لرا او تعالی برتا دی او به زبره دغه کومه بزران نه کې علم هغه دې ورنګ لري وان تلاسوا چی خلک په اخلاص دی اون پات مسئله پټوله خراب امام بیوي ما سيوي امام بيو چاکل رش بګي چاکل دینه غلي خلک په انتظار کې انتظار خو پرس دیاله کبا کې په انتظار ودا څنګه د دې جنا هر چا مشهکه کیږي د کی تمام ني کنا بل منتزه به حدا یې کرا غلي چ پلانګي کولو اند کیږي چ پلانګي کولو اند کیږي د کرا حالي موظف دا ساسي مديدي چې امامو حایني الحی امامو المحلوی نوخره کې چې علامه دې انتظار یې غدمی جعفر دي دې بہت یې عادت کوي دا پرسه د حضرت ته نه منه کړی دی ویا تاسو د بل په ځای ده چې مخې نه یې مګر اجازه نو که را اصل موجود خبره به دا لې ګوړي دي چې ما په شهیدي وري نو حضرت دیو جن سبحان هو الله با به الله چې کوم دینو پاک خدای لرا او تعالی ها او تعالی برتر دی اماده اقصنا اغره شرکا و دانباد نا جبولو نشری وی اولو بنکیره پسفره لو اسر توسب کلف السماوات السبع تسبیوی ده الله دفرض او اسمان نو وو اسمان د تسبیوی په تا مې په حق زنتان عمل ورتو مردا په کدا سنه دی مو طانت په نشطه سره دی او واجب طانت په نشطه سره یم دی کازه او پس اوځمکه او ومن فيهن بيکي کنه او اغسلت قد السما نو پسمک کي دي من الجن والانسي والملائكه وصائر الحيوانا اته 8 بلغت علاوه يو کدم ما دي دغه رقم په جوزه ته تریونه راغی کتاب یې کې چې د ما شوم جاری کنه په دي جنا کې دغه له د ګن په خدايه او کوይታ جنا چې دردا د خپل مونډې وي دا خپل مونډې دا تصوري عنائکي تصوري عنائکي دي چې په اړ باندې کې دي څو پکې دي هم ما ژوند د جلا قوت کې د خپل او ته په یو ورکه ده کنه په چې په جلاشي دې دې زمانه ده ټوټې پښو 40 40 چې پرلان دی داونه پد په مراتب د نویدا پد په کته کمنتابه دا ته دې دا پرې نوم دی په الله دې چې لږې په ما شومه کا خوب نه ویني که ځل ویو لري د باورن بمړي دا مړزه یې نه درڅخه کنه ځث شه دي بس خوده بیږي هر څو مبارک وي ویلا شي وګونو کې چې لا تاسو ورکه لا تاسو ته لا ورکه اقا دې مبارک تمام عالم دای هه هه بس په تمام دا څو خلک دي چې تاسو نو کې دا کاري وړي کړی دا دی پښې دا سره به خوله په لږه چرته کې چوب کړی دي زموږه د دې فرې نه زالې کټوله حالت ته پاتې وګورونکو کلاس پر کې امتحان زده کیږي ټول عالمي هه قل لو کان مع سبحانه و تعالی هم ايكونوا علوا كبيرا تسبح للسموات والسبع الأرض ومن بهن الله فكيف ام من شيء ام من المخلوقات التعميم بعض التخصيصات التعميم ليشري شيء من المخلوقات كي ان يسبحوا قدر تسبيوي سبحان الله بحمده او سبحان الله وبحمده او ولا كل ما تتقون تسبيحها لیکن تاسو لري د تسبیح د پیږه پس راځه مفتياب بیا وایي او خدای په دې کې تاسو لري د تسبیح د پیږه نو وي انا ول په دې یو له مخې کړی د تسبیح حالې وي مونږ د دې چې مخالې وایي نو دې بیا وایي مونږ هیڅ مخالې وایي دا مخالې وي. وي. وي. وي او حالې نه ولې زکه چې په هادي خبره په داسې حاله کوم دم بي کو خدای کوم وتا سپنه بيږي دم کوم په مقالې کې کو ولې په هادي کوم دم بي کو حاله تسبه زمانه حاله تسبه زمانه چې پد باندې یانې څو د تدعو جوډو pkg تو باندې دي پتی یې دا څنګه کاته چې کوم دي شتا پدې ده کني شتا پتی یې چې قوت تورې تو شتا پتی دا حال تشبيه ده قصده پاسپور روان کړی دی د او دا او خدای وو چې تي <تصفيق> يجب ان يخرج بحالكم من طبيبكم بمقال لذيذ تتردد انكم قرى ماريه بشتري موصلة दिक्कतكم دون وجهك مشنا درك تطيب فتاه سنه ميلاديكي دا خليكوا ليس بلغتك انه كان حليما تانطاطكم لين په تاخير د مزام کې خپل مستحق نه او خپلان په وخت کې خلې وېره نه او خلې دونه ذکر نکي او په تاسو باندې څرګندې په کار مليږي ولې څنګه په کار نه چې په عاشه الله بمشاله وینه څخه نه کوم دا یو برسلام او برکت ته دا چې دینه دا غو په وړاندې چا دا بله او مشرانو یو خپل کہانی پیرا کړی پیرا کړ دا اا څو ته هیڅ څه کې دا دې وشت انا پرمانه تبو کوم څه چې نن تاسو کرا تم په دې دغه سخته او غاله اکبر مبارک چې دینه دا په داغه چې دې کې اکبر چديو نه دا په منځه حرام کې دی او رسول الله صلی الله عليه حضرت مبارک موږ کو قرآن شریف پیوی او دا نو وسره ودونه جرفه ورسره دی نو د پیغمبر علی سلام صلی الله علیه یا په دې په شپې کې چې شو ویل او ولي په هغه حاجی ګانی ورته الله بسم الله به سما حج بیا کړی دا تشیر تشیر پیغمبر علی السلام خو کله هغه په مانځه ولا ديني لیدا نقلې دا بلته دیات بالکل نشه اډا خلاص نور ډیر آی ما مګور ته به دې د دی وېز چې اومبلوس ته تریو وی البته یو څو زعلمانو سره هم نظر او کولای بیا غوږی زګیر کړو ویګیر کړم او کنه یعنی ځین دي کان وی چې ګيري کومه زغل غوندی وو ته دمشي بیا بزانه را شو اقد ابو عبد الله شیخ خلا واقعي وکړ ویره شو چې دغه کنه نو یې بسرو را وی البته چلاله مو وی بسون څه څنګه مو وی پدې کې اسونه په ما په سره خلاص یو اسونه په سره په سره خلاص کړ او <سؤال> زپ په میدان روانې مې چې وېدا وی او سورتی حسن پښه نه هم پهم لایق شرو ن د دې زې پرې مې دوه وی ادا یاتونه مبارک شونه چې دې د رقو کوي وېدا مټو لوبې شي قسم په خداه زما په کې تیرې دل لا کې دې دل <سؤال> زی نه دې تما هغه خپل <سؤال> واقعي کلي زما په خوا کې به اثراتیر شو الکه <سؤال> کم ځه دې ویو بل نه تاسوکه چې دا نو دا وېدا درې جانو ناس بس اوزی نلی زم اوی خواه ایمانو قرسی بیداخولا واقع لی کلیلی با سورتی اسی نو دا ایاتو نخواه بس نو دا سکا خدا پاکوی چووی دا خراع تا القرآن ار کلیشتر لیو قرآن یجیم جعن نابینکا دا پا دی زایری مانا چا حمل کنون تکتاو که باطنی خدا چلا او منګ غلځو په مابنس تا کې وبین الیندین اللهم ببن تا سانو کې چې ایمان نرودي پر درشت نه باندې حجاب مستوره بیگ او حجابن پردا مستوره دا مستور په معنا د ساتیر دیده دا مقبول په معنا د شپن پایلې پټیکو بیگې مستوره کسان لنلک ان اعیونه بیگ او ساتیر استانه پر پټمون کې استانه پر د دې سترګو نه او جعلنا او مونږ غږ غږولې چې على قلوبهم فظنوا دبی باندي اکنتن فردی لکه سره گی چزافيري کردو مونږ باچینیم کردو دي اکنتن فردی اکن جمر کیناندا لکه اقیا جمره توادا ان يبقوه چې دوی پويش په قران زم چې پوي پنی شي او فې اذانهم او وجعنا فی اذانهم مونږ غږ غږولې فظنوا د پغوغونې کې وقرا جنواليكم ولی او ایذکرت ربک هر کله چته ذکر کې خپل پر ولډیګار په قران کې وحده یوازی یعنی په حالو کون د رب کې چې مون فريد دې ده کای یوازی ان كونهم من پريدن عن شرکائهم ولو على ادبارهم نفورا دې ګردي په خپل شادان وباندیل بيګ او نفورا لری وارد حق نه کئ نپرکې دا حق نه لری وارد حق نه کئ نه هم علمو بما مانگا آلمانیو پا اغاست ما عبارت تا استحضادا دی بیما پا اغاست حضاد يستمعون چبی وقت کیا کئی به بسببی پا سبب دا اغیسر دا با سببیتا سبب دا اکا ماسرا آد آد جی او دا دا دا آلم و ذرد مانگا آلمانیو پا کم جن کیوایا ام دا دا آلمو زرد تے از دیستمیون فا کم وقتی چیدوی وقتا کیا کیا پیجی کنا الیکا نازجی آغم چدی الیکا تا تا الیکا غلا اختراع تکا او و از نجوا دا از نجوا چدی کنا دام دا اق زرد تے دا آلمو ونحن آلمو از هم نجوا او اې زه همناځه په کوم وخت کې جبي جړګې کې شتا په شان کې اې یقول الظالمون دا د جړګې بیان دی په کوم وخت ظالمان چې ان تتبیونا تاسو مسلمانانو الا رجلن مشهورا دا کمزور او چې تاسو د دې دني مگر دیو شړی مشهورا چې پاغه باندي جادو کوي شوی بغلوب برهنا حوشی ان در توګور چکی فبربول کل امسال څنګه بیانې تاته مثال نه پدولو بی عمرشو په دیسره د نه غلارینا بلا استطیون نسبیلا تاخط نلری فیک تاخط نلری سبیلن دلاری الهدا او وقا ذو منکرین د باس بعد الموت ظالمان چه ازق النجوامن هر کل چ مونږ یو او خوری بیگی رفاتن سوانا ریز ریزا منگیو آئیزا کننا عزواما او رفاتن او ریز ریز بوسید بوسید رفات مناصل بیگی اجزاء متفردقتن ریز نو ائنا لمبعصونا خلقا جدیده ایا او خلقا او خلقا اخر يكون كشي دا بانس بعد الموت قريبا نزده وله وله نزده روان ده وكل ما هو آتن فهو قريب أره روان نزده بيكن هارالا قريب فشي داري دار ولسام روزة مغو يتاقر يختار ده بس فشي اثرته نجل روزة مكمي ده روان ده نو بس نزده کم شای رواني بس غن شي بس يوم ايا تکم مخبان دی چې الله پاک تاسو راوړي بل لسان اسرافي چې حدیث اسرافي ته بس ته چې او دی په پیدش فله کې په صخرې د بیت المقدس په دریږي په صخرې باندې ښه په هغه غټه د بیت المقدس په دریږي او د دې د کې شپېلې بوې ادب وې ايته حل رضام البالیا ولحوم المتفرقا حلمنا الی الرحمان پیجی اے عبد کو پیجی کنا بوسیدو اے بلو ریزو ریزو اے سر منو چپا اترہ د عالم کی پراتے پیجی کنا ایتو الحجام البالیا واللحوم المتفرقا والجلود المتمزقا حلم نا ال عرض الرحمان ال را شايفه انده سرا پیشه د می قربان با چاته وزوی تعالی پونته دې تکه فقيري ها عرض الرحمان دغه وره عرض القهار نه دی مې دي نجو میدعوکم چتا صبر علی الله پاک د دې قبرونو نه نو پر دست جیبونا نو تاسو به قبول ونه کوي یعنی د حکم تعمیل به کوي به حمد سر احمد خدای نه خدا احمد بر سدی او تزنوننا اترازا تا ته په فاتوره غي د ورځې قیامت او تاسو او تاسو به غومان کوئ چې الا بس تم په دنیا بل په قبر تاسو درنه دي تر په دنیا په قبرونو کې الا قليلا مگر لکه سمانا هغه چالته سکتی ډیره جاته دا وکولې اي بادي توه يا زمبنې ګانو ته چې کوم مسلمانان دي يقولو چې ديو وي کافرو ته التی الکلمت التی اغه یا احسن وجدیر حق کولی دا دا په اعتبار د اخلاق او شریعت هغه کلمه روان ده ته ویه ما حاجی کلمه دقه ده ادا وای اند شیطانانه چې به شک شيطان شي دی ين زغو دښمنی غردای تخریف کاری کوي پسانت غردای بینهم فما بین دا مسلمانانو او د کافرو ده نن خنډ چې پساد راشي په دې کلی کې مدینه منوره نن خنډ اکا محظم اکی انا الشیطان چتاکی سر الشیطان چلی کانا لیل انسان انسان دا عدو و مبینات شمن دیخکارا اکا لیمک کمدتا دا نا سو تا مویش کافرا کافرا دیو تا کافر مویش اکا با خب دیو کپرو دی نا سو تا مویش اکا لیمتا قدر چه ربکم چه پروردی کارس عالم دی بکم بيقوي بأحوالكم بحالاتكم ستاسو باندي ان يشأ دا كلمة شورو دا مسلمانو تخلائي ويچه كافرات داتوا ہے ان يشأ كاللائي رادوكي يلحمكم فتاسو برحموكي بتوفيق الإيمان إيمان بدلا او ان يشأ او كخدائي رادوكي يحذبكم نتاسو بحذات دركي چې تاسو په کوفر باندې ملي دا دغه خبرې او ما ارسلنا علیهم مما ارسلنا اته نگران او نگهبان او کارساز او رب کوفر ور دي کار شاهد دي ال موالم لبیمن طاعا چا باندې به کې او به به صلاحیه تمن پا صلاحیت دا آقا چاچی چاکی علم دی اغلی علم ور کردی ار چا تیه ور کئی نانده ور کئی تویی که ادار داکتر چی دی کنه ار سڑی خدای نو داکتر کئی ویی که در سڑی داکتر کئی کنه زنانو والراجی داغو والراجی او خدای پاک آغس که چی کم دینو استعداد پیدا کی او نقصده جی رفتا حلم دی ممن پقابلیت هغه چابې دمن بیا من دمن چې په اسمانو پس مو کې دي اې او لکه قد ولنا اتا کې څنمو پزیلت پر کړې دی با جنبيینتا الا باز پنور باز په مارته بسره اوا اتینا یو فالو یو پیغمبرانو کې واتینا داوودا زبورہ من ور کړې د داوود عليه السلام د زبور شریفو حضرت داوود عليه السلام د کربکو کې نوکه حضرت کار داود عبد البشر کان داود آبد البشر او داود علیہ السلام دیر عبادت گزار در طول انسان آننا قولید رو لذینا تانسو چی کم دینستو قرم با صلات و عزیر علیہ السلام او ملائکو دیگی او عیسی علیہ السلام مبارک بی پا خدایینی او لی باتی کسانو کن او لی پا بارکی غور خبر قولید رو تانسو راہو بلے الَّذینا اغا خدایان ستاسو زعنتم زعمتم سمنا ای زعمتم موهم الہات ولما جائز دی او د یو چې حذف کوي دي جائز کړي او کنه دغلا حذف شوي دی کنه دي زعمتم کزعمتموهم الہات نو هم حذف جو دی الہات هم حذف شوي دی چې من دونې سیوا دلاله wala'im bikuna awi qudrat nallazi ikhtiyar nallazi qashba durri nallazi kawlu da zarar ankum da ta suna cha ta suna zarar dirki pe nafji aw la tahwila aw nata alawlu da de bal qoum da cha ta suna da da zarar bal quntur wari aw laikal ladina ta kasana yad'una chidwi عزر اله اسلام دی عیسی اله اسلام دی بی عبادت کوي بی عبادت کوي او تک کسان یذعو یبتونه دوی طلبای خپل پروردګان توسيله زری عدل زیکت او داغه خدای ته زری عدل زیکت لبی او دی وته خدای وي نو خو راسه براس گواچو ستو ا دې اګه خدای ته چې کمدین وګي کې نږدېکت طلبېو دی و ته خدای وایي نو غو خدای قوندې کني چې هغه خدای ته نږدېکت طلبیت یه اکل نشتا یب توونه به طلبی خپل رفته چې کمدې وسیله نږدېکت چې اقربو ايوهم هو اقربو صدقه ده سلیحه حسبتي ځکه ايوه و میفزامي اقربو چکه بیا ود دی نزدې دی دی الله او جړ جونا او دی امید کوي د رحمت ته خدای او یلی کې د حاضر ده خدای نه کما هو مختزل ایمان علي ایمان بین الخوف وررجان دی دی ان رعذاب ربک تا کی سره عذاب ته پړودیدار تا چدی کان دی قابل د یری قابل د یری یری د لته فقار دی حضرت پاکان د چریته په اعتراض کې او چی نه چون نه دي چواته الله په کوئی به ام من قريه او نشتري یو کلی د کفارو واکره د کلی د کافرو الا نحنو حلکوها بګي مگر مگر د هغه هلاكون کیو قبل يوم القامته پموت سرا او معذبوا ها عذابن شديدا او یمګه عذاب ورکړي دیتا عذاب سخت او په خیرت کې انا شهباد اعظم دا خیرت څنګه غوري دا په دنیا کې شدیده کان ځان کفل کتابی د دې په لوح محفوظ کې مستوره نوښته او لیکلي کړې شوی او ما معنا انا ا دې وی جره راړواني په دې شور کې ها غښته شي پک خبرې دي چې وې دا او کا کا به ایمان ورو اگر سره نومه نیما تا ته وکنه چې صورتي بني کی برازي نو وسلو رو کو غاره پس پک خیر ان شاء الله راشي اغدا دی انا پکوچ و ما منا انا ندې منی کریمین دره ان نورشلا بالايات چمږه را ولېګو هغه موجزاات پرمایشي د دې ها د وی الا ان کذ بحلولون مگر تکذیب کړو د دې پرمایشاه تو موجدیو او موجدو اولون او هغه به حل کنا او عذاب یو د پرمایشي موجزه نه و یو ته نه و عذاب دا دلیل ما كامل لي او مون غبر کړو سمو ديان تناقا پرمایشي وکنو ا مخشرتن مخشرتن سمانه موجذتن ظاهرهتن چخکاره موجزه وا نو فضلوم وها دي پزلمکو چاغه قتل كلا اوه مانور سبل اياته او مون نه نره دي کو بيغي موجزا ته دان هي ايلتون ده برتو الا تخفيفا مگر دफार د رول د بندیکانو تر دې نغښتتا سېما نر وړه دغه او اسکلنا نننکا رازجي او په کوم وخت کې اګه وخت قابل دی هغه ولدي چې موږ تاتا چې ان رغبکا تخفکه ګما پروردګار ستائش دی اها ته یا هاته کړی دا علمن و قدرت بن ناس په له ما کو باندې نو پیږي کنه نو تخفل تبلیغ کوو دا اچانم یریه بل تد جاری ساته محفوظ اوڅول مینه تر وشته ولا تخط احدن فلتبليغ جاري ساده سما پذيبانه حتت علم او قدرتن تخبل تبليغ جاري ساده او بنو ما بندو ما او جاري کم ما والله قياسمكم من الناس او ما جعلن الّتي او من غندي گردد ولي پويګي او